Ni lyssnar till Sveriges Radio P1, jag heter Mikael Olsson. Det där klickande ljudet är faktiskt min datormus och jag undersöker nämligen ett nytt internethjälpverktyg som kallas för Vote tracker. Vote-tracker eller röstspårare som det kallas på svenska ligger på den gröna partigruppens hemsida i EU-parlamentet och med hjälp av den kan man klicka sig fram till hur de olika partigrupperna konservativa, liberaler, socialister, vänster, gröna, högerpopulister och oberoende har röstat i EU-parlamentet. Ja, för att där fortgår röstningarna i full fart kring lagar, regler, inriktningar och rekommendationer som styr stora delar av livet för 500 miljoner europeer och 27 staters regeringar. 736 ledamöter, en mikrodel av Europas befolkning, svindlande tanke, har sedan det första valet 1979 fått och tagit sig allt större inflytande över individer och regeringar i de 27 europeiska länderna. Men här... Här kommer paradoxen. Samtidigt har intresset för att vara med och välja de här 736 centrala representanterna för Europas folk blivit svagare och svagare för varje val. Nu säger prognoserna att del länder kommer kanske bara en femtedel av medborgarna att rösta. Och inte ens hälften i länder med större uppslutning. Men som sagt, i parlamentet själv, där röstar man för fullt. Det kan man se med hjälp av den här voice-tracken eller röstspåraren. Som till exempel när det gäller nya regler för maxarbetstider i Europa där förslag lades om att skrota undantaget i europeisk arbetstidslagstiftning om att länder kunde tillåta så mycket som 78 timmars arbetsvecka. Parlamentet röstade faktiskt med en majoritet av de eniga socialist, vänster och gröna partigrupperna samt enstaka konservativa och liberala ledamöter. Ja, de röstade igenom förslaget att skrota den här möjligheten att tillåta 78 timmars vecka. Eller så kan man klicka på förslaget att rekommendera stängning av skatteparadisen och regler om tak på bonusar i Europa. Det förslaget röstades ner av den konservativa och liberala majoriteten i EU-parlamentet. Eller ta till exempel det här förslaget om tillägg till, en, till tjänstelagstiftningen inom EU. Tilläggsförslaget gick ut på att länder skulle kunna undanta vård, skola och andra så kallat samhällsnyttiga tjänster från kravet att sälja ut till privata aktörer. Den konservativa liberala majoriteten röstade ner tillägget med hjälp av de flesta socialdemokrater och socialister i parlamentet. Ja, så politiska vägval görs för fullt även om de, de här besluten berör medborgarna. Ja, de ser ut att ha tappat intresset. Välkomna till konflikt. This is our moment. This is our time. EUs val, nedslag i de frågor där EU snabbt lägger fast styrande regler, asyl och invandring, reportage om konsekvenser i Spanien och hur ledande politikers dröm om en stark europeisk röst i världen driver en gemensam utrikespolitik. Men vem bestämmer vad den enade rösten ska säga? Och så en eftersatt fråga. Drömmen om ett EU som bryr sig om social välfärd och rättvisa, var tog den vägen? Om ett Europa där den politiska kampen pågår men blivit svår att upptäcka. Intervjuer med parlamentariker, ministrar, historiker och tankesmedjor. Val till EU-parlamentet om en vecka. I skuggan av ett allt lägre valdeltagande och engagemang från medborgarna- talar debattörer i Europa om en viktig klyfta- en mellan de politiska besluten i EU, som är många och redan gör att 60-70% av beslut som vår riksdag, regering, landsting och kommuner eh, gör gör att de måste ta hänsyn till EU-direktiv. Ja, klyftan mellan kraften i de styrande besluten på EU-nivå och den osynliga politiska debatt som föregår dem. Och medias bevakning av EU blir upptagen av pedagogiken. Vem gör vad? Ministerråd, parlament, kommission och nationella regeringar. Vem bestämmer vad? Och vem borde bestämma? Men samtidigt pågår politiken. När det sägs att EU vill det ena eller det andra så kan intrycket bli att det är från ovan bestämt. Men det är alltid någon. Några med en politisk agenda som gjort politiska val. Och vem som gör dem. Och vad de här valen blir bestäms av politiska styrkeförhållanden. I debatten i Europa talas allt oftare om att EU-arbetet måste politiseras. De politiska alternativen på Europanivå måste bli tydligare. Vi kommer i konflikt idag inte mäkta med hela det problemet, det fordrar många program. Men istället för att detaljgranska parlamentsvalet ska vi genom att belysa ett par politikområden försöka ge en bild av sakfrågor där EU nu formar politik som får stora konsekvenser för länder, regeringar och individer i och utanför Europa. Och mot slutet av programmet också ett politikområde som nu berör många, arbetslöshet och social välfärd, där EU-politikens energi varit låg. Men Först ett område där energin tvärtom är mycket hög, där ministerråd, parlament och kommission nu går snabbt fram för skapandet av gemensamma bindande regler och lagar, asyl- och invandringspolitik. Vi börjar i Spanien. Spanjorerna tillhör de mest positiva till EU. EU-samarbetet har betytt mycket för demokrati och förbättrade levnadsförhållanden där. För bara några år sedan växte den spanska ekonomin så snabbt att de var tvungna att importera arbetskraft. På bara tio år flyttade mer än fyra miljoner invandrare till Spanien. Idag utgör invandrarna 10 procent av befolkningen en av de högsta siffrorna i EU. Men så slog den ekonomiska krisen till med en arbetslöshet på över 17 procent. Väldigt många av dem som är arbetslösa är invandrare. Så från att ha välkomnat invandrarna och beviljat miljontals tidigare illegala invandrare, amnesti och uppehållstillstånd så har den spanska regeringen nu gått till att försöka stänga gränserna. Något regeringen i Spanien förklarar med överenskommelser i EU och en anpassning till övriga medlemsländers vilja. Konfliktsmedarbetare Petra Sokolowski har träffat en av de arbetslösa invandrare som befinner sig i trafikhuset utanför Ikea i Madrid. En irriterad bilist hänger på tutan eftersom man inte kan komma ut. Någon annan har parkerat bakom honom, precis framför Ikeas utgång vid dörren står en svart kille i röd caps och erbjuder sig att hjälpa till och bära folks inköp till bilen. Det är Benesse ifrån Nigeria. Well, I was working I no work, so here, you know, helping people to put their in their car, you know? Förut jobbade jag i en liten snickarverkstad, men när det blev ekonomisk kris så slutade folk bygga hus och snickeriet fick mindre att göra. De var tvungna att säga upp alla fem som jobbar där och nu är det bara chefen och hans söner kvar på företaget. Ja, Så alla är 27 år gammal och har ett öppet ansikte med ett litet R längs med näsryggen. Han kom till Spanien för sju år sedan och pratar bra spanska, men han känner sig ändå mer hemma på engelska som han talar i Nigeria. Och han berättar att han helst hade velat åka till England för språkets skull. Men han har vänner i London och i Tyskland också, och de har varken fått arbets- eller uppehållstillstånd än. Like, I have friends in, not in, in, in, in London, in, um, Germany, in so many places. I Spanien är det lättare att få papper. Man söker inte asyl. Spanien ger bara asyl till några hundra om året. Utan man använder en regel som gör att man får papper om man kan visa att man har varit i landet illegalt i tre år. För då har man rotat sig, som det heter. För fyra år sedan legaliserades dessutom de invandrare som hade jobb och som kunde visa att de hade varit i Spanien i mer än nio månader. Ben Esse kvalificerade sig med god marginal. Han drömmer om att åka hem till sin fru och deras dotter som redan är sju år gammal. Den spanska regeringen försöker få de arbetslösa invandrarna att lämna Spanien. Enligt en ny regel så kan invandrare få ut all sin A-kassa på en gång i utbyte mot att de lämnar Spanien och ger tillbaka sitt uppehållstillstånd. SOS Racismo, en organisation som hjälper invandrare, säger att programmet är bra i enskilda fall, men det sänder helt fel budskap till det spanska samhället. Det säger att invandrarna var välkomna när det gick bra för ekonomin och de betalade skatt. Men nu i kristider så kan de åka hem igen, säger Javier Ramirez som är flyktingadvokat och talesman för SOS-rasismo. Javier Ramirez säger att den socialistiska regeringens invandringspolitik har hårdnat de senaste åren. El tono eh, Dels för att stämningen i samhället har hårdnat. Och dels för all kritik den fick ta emot när den gav arbets- och uppehållstillstånd till invandrare som hade jobb för fyra år sedan. Då när BNS och 700 000 illegala invandrare till fick sina papper. Mycket av den kritiken kom ifrån andra EU-länder, särskilt från Frankrike, som var rädda att invandrarna skulle flytta vidare dit och att Spanien måste skärpa sina invandringslagar nu. Det beror på EU, säger den spanska regeringen, Javier Ramírez. la Unión Europea ahora en de inmigración es una excusa Ett problem som Spanien har är till exempel att de inte kan skicka tillbaka en del illegala invandrare. Eftersom deras ursprungsländer inte tar emot dem. Men det ska ett av de nya EU-direktiven lösa. Enligt det ska alla EU-länder förhandla fram ett gemensamt avtal med Senegal till exempel. De spanska socialisterna röstade för det direktivet- trots att alla andra socialister i EU-parlamentet röstade emot det, säger Javier Amires. Och de spanska socialisterna som sitter i regeringsställning stöttar förslaget om att invandrare ska kunna hållas fast på flyktingförläggningar i sex år upp till 18 månader så att myndigheterna får mer tid på sig att förhandla med deras hemländer om att skicka tillbaka dem. För att diplomáticamente con cada país. Hela tanken bakom EU:s invandringspolitik är att bygga murar kring Europa. Titta bara på EU-parlamentets valkampanj, säger Javier Ramírez. La campaña de la Comisión aquí en España, no se sé si Europa. Es una campaña que tiene una cosa que eh, hablan de inmigración irregular, no sé si har sett, och det kommer två murar. På en valafish syns två murar, en som på ett medeltida fort och den andra som en hög grön häck och texten lyder hur ska våra gränser se ut en mjuk eller en hård mur men en mur ska det vara det är parlamentets budskap Tanken är att invandrarna inte ens ska komma fram till muren säger Javier Ramirez Idag ger EU och Spanien pengar till Marocko Senegal och Guinea Bissau för att de ska stoppa flyktingströmmen där La Unión Europea y España la primera subvencionan a terceros países Marruecos, Senegal, eh, Guinea-Bissau, Italien subventioner Libyen. för att kontrollera migratorierna. Italien ger pengar till Libyen. Och den hjälpen koordineras i EU-parlamentet och i Europarådet, säger Javier Ramirez. Problemet med det här är att det är svårt att kontrollera att flyktingarnas mänskliga rättigheter respekteras i de här länderna. Ben Esse till exempel. Killen från Nigeria som hjälpte till att bära varor utanför Ikea. Han blev tagen av polisen i Marokko när han försökte ta sig till Spanien första gången. Too, too good, ben Esse försökte först att ta sig till Kanarieöarna med båt ifrån Marokko. Men vågorna var så höga att de var tvungna att vända. To go back. Och när de kom tillbaks till Marokko så greps de av polisen, som tog ifrån dem alla pengar och satte dem på en buss till Algeriet, där dumpades de i öknen. In the deserts, so we have to trek down to the city. Yeah, we have to walk very fast. It was a, it was a very bad It was a, it was a och vi fick gå tillbaka till Marokko genom öknen. Vi var många, jag vet inte precis hur många- men vi var tvungna att gå väldigt fort- så att vi skulle kunna komma över gränsen till Marokko igen- innan det blev ljust. På dagen kan man ju inte gå i öknen. Vi hade ingen vatten och ingen mat heller och inga pengar. Det var en hemsk upplevelse. Till slut tog sig Benesse över till Melia- en spansk stad på Marokkos kust- och det genom att klättra över det tre meter höga stängslet där. Ben S.s. ökenvandring är bara ett exempel på- hur de mänskliga rättigheterna skändas- i Europas namn, utanför Europa och med Europas pengar- säger Javier Ramirez när jag berättar för honom om Ben. i Europa- fuera de Europa, med Europa- pero sin que los O Javier Ramírez berättar om det som kallas "lilla Guantanamo" i Mauritanien. Mauritania Det en Det sägs att spanska pengar har använts till att bygga en förläggning som är som ett fängelse i N'ouadibou i Mauritanien där sätts invandrare som misstänks vara på väg till Europa, säger Ramírez. De här människorna når aldrig fram till EU:s gräns. De är osynliga och har inte ens fått försöka ansöka om asyl i EU. Javier Ramírez tycker att det är viktigt att rösta i eu valet just för att parlamentet är med och beslutar om många flyktingfrågor just nu. Yo creo que estas elecciones son muy importantes para el tema de la inmigración a nivel europeo. ¿Por Del parlamento. Men om man är emot EUs flyktingpolitik så kan man inte rösta på något av de stora partierna i Spanien. De partierna anser nämligen att Spanien måste följa EUs linje. Man får istället rösta på något av småpartierna på vänsterkanten, de som är nästan osynliga i debatten. Synen som dominerar i Spanien är den som José Ignacio Torreblanca representerar. Han är chef för en EU-sponsrad tankesmedja i Madrid, European Council on Foreign Relations, och han tycker att det bara är naturligt att EU påverkar Spaniens invandringspolitik. För det var eu stöd som gjorde att ekonomin blomstrade- så att det behövdes invandrare på arbetsmarknaden, menar Torreblanca. Men invandringen är knappast något man talar om i valkampanjen inför EU-valet. Det är istället inrikespolitiska frågor som dominerar- som korruptionsskandaler och en ny abortlagstiftning- i Spanien är de flesta väldigt positiva till EU- men de vet inte särskilt mycket av vad som beslutas där. Media rapporterar inte särskilt mycket om det heller. Benesse, utanför Ikea, är inte heller särskilt intresserad av EU- för han är först och främst afrikan, säger han. Ja, Jag är inte så kräftad om det, för jag är en afrikans man. Jag är bara kräftad om min land- in everything that is going on in Africa and in this in this place, Spain, so that's what I'm really concerned about. But the European Union, though, I don't, I don't really, I'm, I'm really conversant with it. Benesse, sist i Petras Sokolovskis reportage från Madrid. Och Spaniens exempel med anpassning till en restriktivare hållning i asyl- och invandringsfrågor är inget undantag. I snabb takt samordnas nu EU-ländernas migrationspolitik på alla områden. Under det kommande svenska ordförandeskapet för EU ska en femårsplan för en gemensam asyl- och migrationspolitik läggas fast. För några veckor sedan hölls ett seminarium i Stockholmsförorten Husby- dit både EU-kommissionen och regeringen tagit sig. Konflikts Marie Liljedal var också där. Jaha ni då får vi ta och köra en gång? Det är frukostseminarium i Stockholmsförorten Husby- i början av mars i år. På senare år, speciellt under EU-kommissionens- som förändrade Ballström, så har vi mer och mer börjat jobba med det. Och skriva broschyrer till att kommunicera med EUs invånare när det faktiskt finns. På internet, i husby på regeringskapen. I en enkel möbler lokal i förortens centrum har representanter från Stadsrättsnämnden dragat upp sig jämte migrationsminister Tobias Billström, oppositionsbörjarrådet vänsterpartisten Ann-Margaret Li och Peter Borsch, EU-kommissionens migrationsexpert. I publiken finns förutom några utspridda journalister. Många med en egen migrationshistoria. EU-kommissionens migrationsexpert tar först till orda. With you, to you. Det är på det här viset EU-politiken ska fungera, säger Peter Bors. Dialogen ska föras lokalt, nationellt och på EU-nivå. Sen drar han igång sitt anförande om varför det är så viktigt för EU att enas kring en gemensam migrationspolitik. If you do things together if you have no internal border controls, it means you have to do things also together in other areas. A clear example if you have no internal borders, you will have to reinforce your external borders. Peter Barstry pedagogisk i sitt anförande. Har vi inga gränser inom EU måste vi gemensamt stärka kontrollen av de yttre som nu genom EUs gränskontrollbyrå Frontex. Vi måste också ha gemensamma regler för vilka som får komma in för asyl och arbetstillstånd. Sen är det Tobias Bildströms tur att ta plats. Han betonar orättvisan i dagens asylpolitik. En gemensam asylpolitik med det här skulle bli mer solidarisk och generös för de asylsökande. Det måste komma helt ifrån det som kallas för asyllotteriet. Det vill säga att det blir ett lotteri. Hur vill man få tillstånd eller inte? Det är viktigare vilket land man lämnar in ansökan till än vad man faktiskt har för skyss själv. Och så kan vi inte ha det. När det är dags för vänsterpartisten anmäler ett liv att tala så är det också den europeiska migrationspolitikens baksidor hon lyfter fram. Men hon har fokus på det som hon menar EU har varit med om att forma. En allt hårdare gränsövervakning som gör att människor knappt kan ta sig in i EU överhuvudtaget. Och hård asyl- och migrationspolitik som gjort att andelen papperslös arbetskraft vuxit i Europa. Om man tittar till exempel på det här transportörsansvaret, alltså den som tar in flyktingar till Sverige ans ansvarig för att betala om man, om man tar in fel personer. Du har Dublin för förordningen som gör att människor alltså måste komma till första asylandet. Kommer man då till Grekland så har man ett helvete till exempel. Alltså flyktingpolitiken har blivit otroligt mycket hårdare. Vi ska återkomma till frukostseminariet i Husby. Ambitionen att föra upp migrationspolitiken till gemensam EU-politik är något som har en ganska kort historia- Andrew Geddes är professor vid universitetet i Sheffield och är specialiserad på EU:s migrationspolitik. Han säger att från att vara en icke-fråga så har migrationspolitiken blivit ett av EU:s absolut viktigaste prioriteringar. Ten years ago there was nothing, and now it's possible to talk about a common EU migration and asylum policy, which covers. Kräver... We are moving now towards a common asylum policy. There's significant measures on irregular migration and border security. There's a European border control agency, Frontex. There's, there are directives on family reunion. There's a directive on the rights of long-term residents. And there are proposals on the table to deal with admissions policy. So over the last 10 years, there's been quite a significant change. This has been one of the most dynamic areas of EU activity over the last 10 years. That's why Pia in Hansen är statsvetare och docent vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle vid Linköpings universitet. Han menar att EUs utveckling kräver en gemensam migrationspolitik. Det som är EUs ekonomiska politik, alltså det som ska främja EUs tillväxt och globala konkurrenskraft. Det, det säger man i uttryckningen att den kan inte inf de, de målsättningarna kan inte infrias eh, om inte EU får en fruktbar migrationspolitik. Alltså om EU inte lyckas med att eh, ta in tillräckligt många att få dem att fylla luckorna i alla tillväxtsektorer, att få dem att göra de här jobben som EUs demografi Alltså att vi har för lite ungdomar, för lite ung arbetskraft, för många gamla. Alltså att EU måste lyckas med att fylla de luckorna och där måste man då använda invandrad arbetskraft. Tysklands äldreomsorg idag är till exempel, är, är till exempel redan helt beroende av informell arbetskraft, framförallt kvinnor. Om inte EU lyckas skapa en, en produktiv invandringspolitik, alla USA, alla Australien eller Kanada eller något sånt där... Så kommer man inte kunna att upprätthålla tillväxt och konkurrenskraft. Men migrationspolitiken handlar ju inte bara om arbetskraftsinvandring, utan även om bland annat asyl- och gränspolitik. Andrew Geddes poängterar att det går inte att förstå EUs migrationspolitik om man inte samtidigt ser hur starkt sammanlänkad migrationspolitiken är med andra områden, såsom utrikespolitik, biståndspolitik och handelspolitik, som därmed också blir allt mer gemensam. Om EU ska ha möjligheter att få länder utanför EUs gränser att samarbeta kring migration så krävs att man gör överenskommelser på andra områden. EU member states are interested in stopping migration. The countries in which migrants are coming may not have that interest. They may be more interested in securing EU assistance in relation to aid, trade, development. Uh, and so if you want to have an agreement on migration, it's likely that you've got to link migration to other issues uh, in order to secure an agreement. Uh, because the EU is unlikely just to be able to impose what it wants on non-member states. It's got to offer them something as well. It's got to try and do a deal. And so aid and trade and development can be part of that deal. And that's what I think the EU understands by what it calls migration dialogue. It has to be a dialogue between the parties that are affected, sending and receiving states. And that reflects the interests of, of all, not just the EU seeking to impose its priorities on other countries. Det blir ett givande och tagande och P. Hansen tar upp ett inte alltför smickrande exempel där utrikes-, säkerhets- och migrationspolitiken sammanblandas. Det handlar om Italiens samarbetsavtal med Libyen. Jag tror att tre veckor sedan så firade man stort i Rom för att man hade genomfört de första officiella avvisningarna av asylsökande till Italien till, tillbaka till, till Libyen. Och det här var de första man hade genomfört där man, där man kunde mota dem redan i vattnet på enligt, enligt en, ny, en ny policy. Och det handlar om att Italien har upprättat det här samarbetet med, med Libyen. Och just det italienska samarbetsavtalet med, med Libyen är väldigt intressant. Därför att det, det, tog, det, det, det initiativet tog man 2004- men och det skulle handla om det handlar om migration. Alltså Italien ville sluta avtal med Libyen där Libyen åtog sig att ta, ta tillbaka en massa folk som, som kom i båtar från, från Libyen till Italien. Men för att det här avtalet skulle bli möjligt så krävde det att Italien fick exportera vapen eller militär utrustning till, till Libyen. Men då var det ju kruxet att EU hade ett vapenembargo mot Libyen. Men det, det tog bara några månader så hävde EU hela sitt vapenembargo mot Libyen. Och, och det visar ju så tydligt på hur vad som blir viktigt och inte viktigt. För EU säger ju samtidigt att dess asylpolitik ska vara helt i överensstämmelse med internationella flyktingkonventioner. De flyktingar som blev avvisade till sjöss fick inte ens möjlighet att få sina asylsökell prövade. Och dessutom har Libyen inte skrivit under ett enda internationellt flyktingavtal, säger Pia Hansen. Andrew Gaddis säger att EU:s stora utmaning är att förlika den fientliga inställning till migration som finns inom EU med att leva upp till internationella åtaganden. a very big challenge for the EU is to reconcile a domestic politics which is quite hostile to migration and international obligations and responsibilities that demand a more progressive approach so how you try to reconcile pressures on member states to be seen to do something often quite restrictive about migration and the and the international dimension of migration Utformningen av EU:s migrationspolitik är ett resultat av politiskt hänsynstagande säger Pia Hansen. För att vinna medborgarstöd när det gäller att tillåta folk att komma till Europa och jobba så har man samtidigt poängterat att man ska ta allt hårdare tag på andra områden inom migrationspolitiken som till exempel begränsningen av illegal invandring, säger P. Hansen. I och med att migrationsfrågan har varit så enormt kontroversiell och het i, ja, i princip sedan slutet på 70-talet i, i de flesta EU-länderna. så Vi har alltså 30 år av en, en het potatis. Och när då den här äta potatisen ska bakas på EU-nivå, då, då hettar det ofta till ännu mer. Och regeringarna som ska enas om det här, de, de måste kunna leverera på sina löften. För de flesta regeringar har lovat mindre invandring. Eller att man ska vara tuff mot invandrare, eller ställa hållare krav, eller de ska absolut inte få lov att inkräkta på den sociala välfärden eller på på på snorna jobb. Eller något sånt där. Det är, är massa så, sån populistisk retorik som regeringarna står för och då, då har de liksom lite problem för å andra sidan så fattar de med att de behöver fler invandrare. Det gäller att kunna ta in fler invandrare samtidigt som man får det framstå som man inte gör det. Och retoriken från EUs högerpopulistiska politiker är ofta högljudd och rå. Som till exempel när Berluscones allierade fram till 2006 som Berto Bossi, partiledare för Lega Nord, sa att han ville höra ljudet av eld mot de migranter som kom i båtar över Medelhavet i riktning mot Italien. Även om de här politiska krafterna är marginella så har Europas regeringar generellt varit rädda att framstå som svaga i migrationsfrågan, säger Andrew Geddes. Och idag med den rådande ekonomiska krisen med en eskalerande arbetslöshet som följd så finns det en risk att populistiska och högerextrema politiska krafter kommer att vinna ytterligare röster och inflytande just genom att peka ut invandrarna som syndabockar, säger Andrew Geddes. In national governments are tend to be quite fearful of uh, the effects of being seen as weak on immigration, as not being able to exercise controls and those kind of things. And we know that the populist and radical right across Europe have been Uh, more or less successful in exploiting issue some i think now in the period of economic recession there's a concern that populist radical right parties will exploit the immigration issue and use that to attack national governments Tillbaka till Frukos i Husby där ställs just en sån fråga till migrationsministern Tobias Billström Nyligen moderaterna pratade mycket om förliktning som problem. Och eh, det finns en risk också att hamna det här som Sverigedemokraterna som ofta eh, blickar mot förliktningar och eh, invandrare som problem i Sverige. Och eh, hur ska man, han pratar om att få eh, är eh, rättvis förliktning i politik, hur ska man vara rättvis om Tobias pratar på så sätt? Och låt mig säga en sak till som är här idag. Om man inte tackar de här frågorna. Dialog ska vi absolut ha. Men pratar man inte om de här frågorna. Då är det någon annan som gör det. Och då är det någon annan som sätter tonfallet och bestämmer vilka frågor som är viktiga. Vi hoppas kunna återkomma till detta i, i ett annat format och då med mera tid. Men tack. Stort tack till panelen. Tack till Jurevars Indiv från Commission Desson och Margaret. och tack till er i publiken. Vi hoppas att vi se ser igen. Konflikts Marie Liljedahl hade varit i Husby och lyssnat på Billström, Borsch och de andra. När Sverige i höst tar över ordförandeklubban i EU kommer man att sjösätta det så kallade Stockholmsprogrammet. En ny femårsplan för EUs migrationspolitik. Ambitionen är att EUs medlemsstater ska komma överens om en rad nya styrande EU-direktiv. Lagar som europeiska parlamentsledamöter kommer att ta ställning till. Om migrationspolitiken engagerar många medborgare i Europa, enligt alla undersökningar, så är inriktningen på EUs gemensamma utrikespolitik knappast någon stor valfråga. Ändå verkar den politiska eliten i Europa ha bestämt sig. EU ska ha en stark och enad utrikespolitisk röst. Och starkare och mer enad ska den bli om Lissabonfördraget går igenom. Men vad ska den enade rösten egentligen säga? Hur ser de politiska alternativen ut? Och existerar det ens någon självständig europeisk utrikespolitik idag? Det kan verka en smula bakvänt att ringa upp en historiker om pakistansk börd bosatt i Storbritannien på besök i Katar för att fråga om detta. Men det är just vad konfliktsproducent Kajsa Boglin gjorde. Hello. Uh, I would like to speak to Mr. Ali in room number 314, please. Pleasure. Hello. Hello, my name is Kajsa Boglin, den Hi, hi, hi, how are you? I'm fine, how are you? I'm okay. Tariq Ali i Katar för att föreläsa om hur Europa hade tätt sig om muslimerna inte jagats ur Spanien på 1400-talet. Det var då som grunden lades till det homogena kristna Europa som eu stater idag består av. Själv började Ali sin politiska bana på Punjab-universitetet i Pakistan där han som student organiserade demonstrationer mot militärdiktaturen. Han fortsatte till Oxford där han snabbt blev en del av Vietnamrörelsen. Han har fortsatt som skarp kritiker av USAs utrikespolitik men också av delar av den vänster som han själv varit del av. I en rad artiklar har Tariq också kritiserat EUs oförmåga att skapa sig en egen från USA självständig utrikespolitik. Även i de fall då europeiska länder haft en helt annan åsikt än USA. Well, I think the European Union, because of the way in which it has developed, has never had a foreign policy. And I think it's important to understand this. It's always been a divided entity. Uh, the most uh, dramatic example of this was during the Iraq War, when two major countries, Germany and France refused to support the United States but Britain, uh, and Spain, and Italy did. Att EU-länderna inte lyckades enas om Irak visar på unionens oförmåga menar Tarki samtidigt som den enande kraften i EU som institution la ett lock över den vrede mot kriget som stora delar av Europas befolkningar kände. It was only an entity capable av being an auxiliary force to the United States. That whatever the United States, the European Union followed suit. Till och med de mest kritiska länderna, Frankrike och Tyskland, inrättade sig i ledet när invasionen var ett faktum. EU har bidragit till en mer ojälvständig europeisk utrikespolitik, menar Tarkali. I think if, if we make a comparison with the period before the European Union was uh, formed and became uh, a dominant fixture in Europe many european countries were not so closely aligned to the Atlantic. in fact inte ett enda europeiskt land gick in i Vietnamkriget på usas sida så är situationen en helt annan idag när usa ber om hjälp i irak och afghanistan when the european union was being founded. General De Gaulle said publicly Britain should not be allowed into the European Union. redan vid EU:s bildande hävdade Frankrikes dåvarande president Charles de Gaulle att England borde stå utanför unionen eftersom man bara skulle fungera som en trojansk häst för USA:s räkning och det hade De Gaulle helt rätt i, säger Tarkali. He was proved right. And then with the collapse of Russia and the Soviet Union, Eastern European countries came into the European Union. And these countries, without exception, you would have thought that one thing being satellite states of the Soviet Union would have taught them was to preserve some... Väg av real independens. No. Det skiftet quite handligt från being satellites av the Sovjet Union till being satellites of the United States. And once that hade hängt, then there was no way in witting potenti to have en independent foran policy. Att närmas i USA var också en säkerhetsgaranti för de forna Östländerna som säkerligen fortfarande fruktade invasion från Ryssland. Inte så konstigt men den reaktionen har troligen påverkat hela EU-gemenskapens självständighet. Och idag finns det ingen politisk vilja att arbeta för ett självständigare Europa, menar Tarik Ali. Höger och vänster tycker samma sak. I it's to whether it's the center left center right in power in terms of ett Europa som utrikespolitiskt totalt domineras av USA och där högern och vänstern tycker lika om detta. Kan det verkligen stämma? Jag ringer upp en som borde veta. Daniel Combendit, känd som Röde Danny under sin tid som frontfigur i Paris 68. Idag ledare för de gröna grupp i EU-parlamentet. Småstressad mellan möten i olika delar av Frankrike. Hallå? Yes, you can ask me one question, two, but I don't have a lot of time. Okay. Och frågan om skillnader mellan högerns och vänsterns syn på EUs utrikespolitik är inte så intressant, menar Daniel Comben. There are right and right and different rights, you know, it's not everything is the same, you know. So if you say for example Luxembourg is a Christian Democrat Prime Minister, but it has nothing to do with a Czech. Inom EU finns så många olika versioner av höger och vänster så att det sällan går att använda den delningen, säger Daniel Convendit. Dessutom är man överens över partigränserna i mycket större utsträckning när det gäller utrikespolitiken än på andra områden, menar han. Den förändring som Lissabonfördraget skulle innebära, menar Daniel Convendit, kommer att skapa förutsättningar för en starkare gemensam utrikespolitik med särskild EU-representation i utlandet och en sorts utrikesminister för unionen och det blir bra tror han. I think positive. I yes we can. Okay. We can do it. Yes. And talking about yes we can. In what way does this European foreign policy EU måste inte nödvändigtvis ha en annan utrikespolitik jämfört med USA bara var och en tar vara på sina egna intressen säger Daniel Convendit innan han jäkta vidare. I kanske lite förvånande hållning från en av vänsterns gamla frontfigurer och numera de grönas högsta ledare i Europaparlamentet. Bland uteserveringarna vid Mekongflodens strand når jag Carl Bildt, nyss utkommen från ett möte mellan EU och den asiatiska samarbetsorganisationen ASEAN. Och vid här. Karl Bildt är en av de europeiska toppolitiker som nämns som möjlig framtida högrepresentant för EUs utrikes- och säkerhetspolitik om Lissabonfördraget går igenom. Jag, jag sitter vid Mekongfloden i Nomsen, utomhus. Så det är lite sådär stadsbullar, ja. Och som EUs viktigaste utrikesminister under det svenska ordförandeskapet i höst andas han lite återhållande men ändå tydlig tillförsikt. Då börjar jag med att fråga... Går det idag, tycker du, att prata om en gemensam EU-utrikespolitik? Ja, i de viktiga frågorna så gör det, det det. innebär inte att det går att göra det i alla frågor. För att, eh, vi har ju alla våra nationella intressen som är viktiga. Men när det gäller de stora avgörerna i internationella frågorna så tycker jag att vi nu formar en gemensam europeisk utrikespolitik. Eh, och det är en process som har pågått under rätt lång tid, men som jag tycker har kommit eh, nu rätt långt faktiskt. En av dessa viktiga frågor är Mellanöstern, där EU så sent som under gasakriget i vintras, enligt många bedömare, uppträdde splittrat. Men där finns idag, enligt Karl Bildt, en tydlig samsyn. Vad har då denna gemensamma utrikespolitik åstadkommit, undrar jag. Ja, vi för ju en, en gemensam utrikespolitik, sen är frågan vad du definierar som framgång. Vi har inte löst med i Mellanöstern. Trots att vi där har nu en gemensam politik. Det fanns betydande ställningar mellan de europeiska länderna– –och med dess fick om du går ett antal år tillbaka i tiden. Idag talar vi samma språk, nästan mer i varje stavelse. Det innebär inte att vi har löst politiken med dess Men med den gemensamma EU-rösten försvinner också möjligheten– –att hålla en egen linje. Jag frågar Carl Bildt vad han för personlig del– –och för Sveriges del har tyckt varit svårast att kompromissa bort– jag tror inte att vi har varit i en situation där vi, alldeles oavsett regering har upplevt att vi kring göra avgörande kompromisser. Samtidigt är det så att vi gör hela tiden kompromisser för att uppnå en gemensam, i politik. Jag tänker på att du var väl mer för att upprätthålla en dialog med Hamas, till exempel, jämfört med den gemensamma EU utrikespolitiken som det sen blev. Var det ett sånt tillfälle? Ja, Ja det var så. Det är är väl sant. Jag tycker Kanske inte på en dialog med dem men jag tyckte att i olika sammanhang kunde man ha haft mot de olika ansträngningarna. Relationen till den muslimska världen och förhållandet till Ryssland är två områden som Carl Bildt menar är bland de absolut viktigaste för EU den närmsta tiden. När det gäller Ryssland finns fortfarande flera helt olika hållningar hos EUs medlemsländer. Men att det ständiga kompromissandet ändå är den rätta vägen, det är Carl Bildt säker på det är genom den gemensamma politiken som vi får tyngd. Det är klart att man kan ställa sig ensam på torget i bollen så man trycker någonting. Eller i halvstad. Men det betyder inte så mycket i världen. I stark kontrast till Tarik Ali menar Carl Bildt att EU snarast är underskattad som utrikespolitisk spelare. Jag tror att Europa har en mycket större möjlighet att påverka ut i världen än vad egentligen föreställer oss. Vi är en kontinent som under det förgångna århundradet producerade krig, världskrig, folkmodeller som skreds över hela världen. Vi har nu producerat en samarbetsmodell, inte utan sina problem, men en samarbets- och integrationsmodell där vi i fred bygger utveckling som är attraktiv för stora delar av världen övrigt. Jag sitter som sagt i Sydostasien, ett område där man hade för ett par sedan förödande krig och där man nu försöker bygga ett samarbete där väldigt mycket EU-modellen. Carl Bildt håller med Daniel Kombendit om att den politiska höger-vänsterskalan inte är så relevant när det gäller EUs utrikespolitik. Daniel Kompendit och jag har samma syn på mycket mer än vad man skulle föreställa sig. När det gäller till exempel utrikespolitik i relation till muslimska världen, frihets- och demokratifrågorna, fredsfrågorna. Jag är alldeles övertygad om att vi skulle kunna leta upp någonting där vi har olika meningar också. Men det är riktigt. Det är mer mångfacetterad bild. De nationella frågeställningarna betyder kanske mycket mer. Högervänster dimensionen är mer betydelsefull när det gäller den europeiska inrikespolitiken än vad det är när det gäller den europeiska utrikespolitiken. Ja, för att hitta någon med tydliga åsikter om skillnaderna mellan högerns och vänsterns utrikespolitik får jag vända mig till en lite trött man i ett arbetsrum på vänsterns partigrupp i Europaparlamentet i Bryssel. Okej, okay. jag är på med en svensk journalist. Ja, okej. Jag vet inte hur långt det går. Ja. Tobias Flyger representerar tyska Vänsterpartiet Die Linke i EU-parlamentets utrikesutskott och han menar att det är centerhögerpartiernas tendens att ständigt sätta det egna ekonomiska intresset först som präglar EU:s utrikespolitik. It's like the mission nearby Somalia, official this mission is against pirates, but in reality it's something like to help the ships EU-ländernas the uh, so uh, EU militära insats utanför Somalias kust utger sig för att vara en hjälpaktion men i själva verket handlar det om att säkra EU:s handelsfartyg i området menar Tobias flyger. Med rötterna i fredsrörelsen är han djupt skeptisk till samtliga militära operationer som EU idag utför. En vänsterpolitik skulle enbart inrikta sig på vanligt civilt bistånd menar han. På så vis skulle EU inte heller riskera att förväxlas med NATO- utan uppfattas som en neutral part- och därmed ha lättare att delta aktivt i fredsprocesser. I nuläget saboteras detta mycket genom att EU ägnat sig åt att- liksom USA, terrorlista parter i konflikter runt om i världen- säger Tobias Flyger. Så skedde exempelvis med Hamas och de tamiliska tigrarna- och därmed har EU försämrat sina möjligheter som medlare- i två extremt allvarliga konflikter- med. Um, other ways to handle research groups. So we take inside our speeches and on uh, always this position that EU-terrorist makes in general no sense. Vänstern tar avstånd från terrorister eftersom de är meningslösa. Så Tobias flyger. Det är Linkes representant i utrikesutskottet i EU-parlamentet- och därmed också en representant för en europeisk vänster- som faktiskt står i opposition till mycket av strävandena- att i sak samordna Europas utrikespolitik. Och utskottet i parlamentet, trots att man saknar formellt- eh, någon speciellt stor makt över EUs utrikespolitik- så har utskottet också gjort sig mer och mer känt- som en stark informell opinionsbildare- när ambitionen och viljan är hög bland Europas ledande politiker att snabbt samordna utrikes- och säkerhetspolitiken och energin också är hög i EU-gemensamma regler för asyl och invandring ja, påverkas också en rad andra områden av samordningen. Vi har redan hört om exempel på beslut vad gäller handels- och biståndspolitik som påverkats av säkerhets- och migrationsöverenskommelserna. Så Europapolitiken formar sig snabbt. Men den politiska debatten, de politiska alternativen, är inte alltid synliga. På tankesmedjor runt om i Europa oroar man sig för när baksmällan kommer. På den tankesmedja som står närmast den som ofta brukar kallas EUs grundare, den franske socialisten Jacques Delors, menar man att problemet är att unionen gått snabbt fram i ekonomisk frihet– och nu också i gräns- och säkerhetsfrågor. Men att drömmen om EU som garant för social välfärd och rättvisa är inte blivit mycket av. I kristider som denna är det just här EU borde hjälpa länder med hög arbetslöshet och där välfärdssystemen inte längre räcker till. Det säger Eulalia Rubio, forskare vid tankesmedjan Notre-Europe näringen i Paris. Yes. Hello? Hello. Miss Rubio? Yeah, it's me. Yeah. Right. Do you want me to answer now or yes, sure. okay. Eulalia Rubio har nyligen författat en rapport kritisk till hur EU-systemet tappat bort just de frågor som berör medborgarna mest. I krisens spår ökar arbetslösheten dramatiskt och i många länder räcker välfärdssystemen inte till säger Rubio. Och när ett stort EU-möte om hur man ska mildra effekterna av arbetslösheten som skulle hållits i maj ställdes in. Ja, "Det var det ett katastrofalt beslut", säger hon. "Motivet till att ställa in var att EU-nivån ändå inte kan göra något åt saken." "Ja, det är motivet det ökar bara europeers misstro mot unionen." "Well, is this idea that the EU does not have anything to do on the social that is also damaging for the image of the EU? People will not... Folk blir inte förälskade i Europa-idén bara för införandet av den fria inre marknaden eller säkerhetspolitiken, säger Lalia Rubio, den spanska forskaren vid den franska tankesmedjan. Tvärtom måste EUs politiker inse att den fria marknaden också fått sociala konsekvenser som bara kan regleras på EU-nivå, säger hon. Och där, där har energin varit för låg enligt henne. Ett exempel kan vara den svenska lavallaffären, där svenska kollektivavtal och rädsla för lönedumpning kom i konflikt med den fria rörligheten. Eller fattiga länder, där pengar till sociala skyddsnät inte finns nu när arbetslösheten slår hårt. Här måste EU visa handlingskraft, säger Rogio uh the, the economic and monetary union has had implications for our lives also has had uh, implications in terms of mobility of workers also mobility of students mobility of non of non workers and so uh trying to to put a bit of, of flesh to this to this body mm. in terms of, of of converting it in something more than just something economical i think it's it's essential if we want to to make this project uh, survive att garantera rättvisa och välfärd för alla EUs medborgare är det som kommer att avgöra om unionen överlever eller ej, säger Rubio. I hennes rapport finner man rekommendationer som att till exempel göra något åt ökande inkomstskillnader och garantera en inre marknad som tar sociala hänsyn. If we want a model that does not care about the social implications of uh, of the shift towards the low-carbon economy, or if we want to make it more regulated and and to take into account the social consequences of these shifts, etc. Det handlar helt enkelt om vilket Europa vi vill ha, anser Rubio. Ett som tänker tillväxt bara och som nedprioriterar rättvisa och välfärd eller ett som försöker åstadkomma både och. Det politiska valet på EU-nivå har kommit i frimundan, anser hon. This is the importance of, of politicizing, politicizing the, the EU debate. For this, we need to be at the EU level to say, to say what we think about, because there are different visions. There are visions that are only uh, concerned with liberalizing. There are visions that seem uh, that, think that när alla länder blivit mer beroende av varandra och därmed av beslut på EU-nivån är det viktigt att de helt olika visionerna för EU blir tydliga, säger Eulalia Rubio. Den som vill liberalisera ytterligare och den som vill garantera välfärden först innan ytterligare ekonomisk liberalisering sker förenklar hon. Det är viktigt att politisera besluten i EU, för först då fattar medborgarna att de har ett viktigt val att göra, avslutar Eulalia Rubio. Ja, yeah, it matters, it matters, because in the end all these things are political decisions. It's not uh, automatic decisions. They are taken by the council or by the parliaments, and both both types of, of bodies are political bodies. The projects taken into account the, the political colour of the bo political bodies, so it is important who is who is governing, who is in the parliament, and who is in the council. Det är viktigt ja, avgörande för vilket Europa vi vill ha. Vilken politisk majoritet som styr ministerråd och parlament, sa Eulalia Rubio vid tankesmedjan Notre, Notre Europe, grundad av EU-grundaren Jacques Delors. Och återstår att se alltså om media, och också vi, lyckas komma förbi kämpandet med pedagogiken och ägna oss åt kampen om politiken i bevakningen av EU. Konflikt återkommer i det ärendet men är slut för idag. Som vanligt finns dagens program och äldre upplagor att lyssna till eller ladda ner på vår hemsida wwwsrse p konflikt där det finns mer information och länkar till nämnda rapporter med mera. Producent idag var Kajsa Boglind, tekniker Håkan Sjökvist och jag, jag heter Mikael Olsson.